Своїм корінням міг сягати якоїсь родинної історії. Її попросили назвати всіх своїх родичів, близьких і далеких, і кожного якомога детальніше охарактеризувати. Щоправда, у самому Києві родичів у Мощіль не виявилося. Зате у броварах Київської області проживали її дочка з зятим. Хто ж з них міг бути зацікавлений у убивстві Мощіль, розмірковував слідчий? Та стосовно якої вона була матір'ю чи той, стосовно якого вона була тещою. На жаль, велика корпорація тещ вже давно і зовсім незаслужено стала патентованим об'єктом жартів. Але спрямовувати проти них вибухівку? До Києва негайно вирушає оперативна група Полтавського карного розшуку. Разом із співробітниками Київського міського управління внутрішніх справ вони перевіряють броварську версію. Операцію очолює заступник начальника управління, полковник міліції. У квартирі зятя Мощіль Прошкіна проводиться обшук. І от на стіл слідчого лягають предмети, що їх давно мріяли побачити ті, хто вів розслідування. Постанова про прилучення до справи речових доказів. Київ. 28 липня слідчий прокуратури міста Києва, розглянувши матеріали справи 2393 і беручи до уваги, що виявлені при обшуку шапка типу пережок, пальто та інші предмети мають значення у справі як речові докази, керуючись статтями 78 і 79 кримінального процесуального кодексу, постановив: прилучити вище згадані предмети як речові є докази і зберігати їх у прокуратурі міста Києва. Ця постанова була ухвалена рівно через два тижні після першого обшуку, коли слідство вже точно знало, як розпорядитися шапкою типу пиріжок. Але виявлення даного головного убору ще не доводило провини Прушкіна. Та мало хто носить шапку типу пиріжок. Оце таки справді на Полтавщині теща а в Керрі шапка. Не можна ж тільки на основі цього обвинувачувати людину. Прошкін злочинець не може бути. Це спокійна, мовчазна людина, яка ніколи не запізнюється на роботу, яка прибирає квартиру і готує обід. Ні, не може бути. Другий обшук проводиться під безпосереднім керівництвом полковника. Надто важливою є справа. І один з керівників Київського міського управління внутрішніх справ вважає законче необхідно особисто виїхати на місце. І от на столі слідчого з'являється жовтий портфель, але мало хто в Києві і його околицях має жовтий портфель. Правда, цей портфель непростий, у ньому речі, які можуть належати до складу вибухового пристрою, і нарешті, при обшуку виявлено шматок ізоляційної стрічки. Що ж, мабуть, слідчі – представники єдиної професії, для якої може мати особливе значення, мізерна, нікому не потрібна частичка речовиди. Шматок ізоляційної стрічки зовні схожий на знайдені на подвір'я гастроному і в будинку Петронюка. Так. Були вчинені виняткові за своєю зухвалістю, небезпекою і характером знарядь злочини. Будучи відсутнім на місці їх здійснення, вбивця вирішив, що залишиться недосяжним для правосуддя. Але саме винятковість кожної з кримінальних справ, що були географічно зовсім не пов'язані одна із одною, дала змогу об'єднати їх і порівнянно швидко викрити злочинця. Отже, злочинець Прошкін, та не будемо поспішати з висновками. Знайдених доказів ще замало, щоб довести його причетність до вбивства. Тим більше, що Прошкін все категорично заперечує. До того ж, з'ясовується обставина, яка зовсім відводить від нього всі підозри. У Прошкіна з'являється стопроцентне алібі. Знову лухий кут. Судячи із штемпеля, посилка відправлена з київського головпоштамту 4 липня о 14.00, але саме в цей час Прошкін на головпоштамті перебувати аж ніяк не міг. Бо разом з іншими робітниками Броварського заводу порошкової металургії він тоді працював і був у підшепному родгоспі на полінні буряків. Його бачили десятки людей. Знову версія, що не підтвердилась. Знову глухий кут. Підозрюваного допитує заступник начальника Київського міського управління внутрішніх справ. Розповідаючи нам про це, він згадує, що говорив тихо, не дещо довірливим тоном, але так, як говорять тільки віч навіч, і не ставив допитуваному ніяких психологічних пасток. Але переконав усе таки Прошкіна. Переконав у тому, що коли той справді злочинець, то у нього залишається тільки одна можливість щиросердно. Зізнатися, тому що в розпорядженні слідства є люди, які можуть пізнати людину в шапці типу пиріжок. Досить пригадати шестикласницю Ніну Харенко, якій за офіційним свідченням учительки можна цілком довіряти.